Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 16. adásában, a mai adásban a Valheim játékról fogunk beszélgetni. Megtaláltok minket az összes létező platformon, így például YouTube-on, Encore-on, Spotify-on, Apple Podcast-en. És írjatok nekünk e-mailt a 01 Podcast ra csatlakozzatok a Discordunkhoz, ahol általában kicsit hamarabb mindig közé a kérdéseket is, hogy hozzá tudjatok szólni esetleg. Még pluszat hozzárakni. Üdvözlöm a körünkben Szöcsit! Sziasztok! Márkot! Hello! És a méteit! Mezo! Szevasztok srácok, hogy vagytok? Csundát köszi! köszi. Ha, Te? Viszlítve? Én, én bort visszok jelenleg. Hmm. Jó, hát pusztulatosan fosrosan, de legalább nem olyan kétszer olyan szarul, mint amennyire ergy a fos. Hát, köszönjük! Az jó. hiszem, az ezt átélzem. <gül> szóval ok. ok. Ok, Na jó, srácok, kezdünk bele. Valheim, mi is ez pontosan szerintetek? Vagy valaki egy gyors leírást adjon már nekem róla? Cirip, cirip. Hát a legpontosabb meghatározás az volt, hogy ez egy Minecraft, Szerűség. Ja. Nem, biztos. Viking, ez egy Viking Minecraft. a Minecraft. Ja, Mi ez egy kockás. Ja, ja. Tehát, hogy semmiben nem hasonlít a Minecrafthoz végig is? Uh, nem tudom maga a játék, mert szerintem nekem nagyon, nagyon arra emlékeztetett, mert hogy így elkezdsz így, elkezd így menni, ezeket fákat, fákat kivágni, és akkor így történt előtt a, a tökre elkap egy flow, hogy így nem tudom így. Grindolod ki a cuccokat, nem tudom, mindenféle nyersanyagot termelsz, keresgélsz, építesz, akkor megint új dolgokat tud csinálni, és így tovább közben be a szörnyeket, ölsz, ilyesmi, nem tudom, így nagyon hasonló feelingje volt nekem legalábbis, vagy hasonlóan estem így bele, hogy így elkezded, és aztán így nehéz, nehéz hirtelen ki. Ja, ki te... el, annyiban más, tehát, ami szerintem nagyon más, hogy a Minecraftban sokkal több a kraftolási lehetőség, meg összekombózni dolgokat. A Valheimban, nem, Valheimban inkább az a kóvorlás, meg felfedezés, ami, ami több. Tehát akkor ez a játék inkább hasonlít, uh, mi volt az az űr felfedezős játék? Uh, a hmm. Nagy durralás volt pár évre ezelőtt, mikor berakták a 9 chiliard billiárd bolygót, és akkor bármelyikre le, re, leszállhatsz meg. Nem tudom, hogy... Ja, az elit. Nem, nem, Ja, tudom melyikre gondolok. No Man's Sky. No Man's Sky. inkább arra hasonlít akkor a No Man's Sky-ra? Azon nem játszottam, de lehet igen. Nem, szerintem. Nem. Nem. De, a, a, a, majd, majd később erre rátérünk, hogy mi nem tetszik a Valheimbe. De... Jó. De igen, az, hogy... E, hát jó, Minecraft hasonlót, ez oké, okay, de igazából... Nekem nagyon nagy érzésem van a Early access, survival uh, crafting Aztán sandbox játék Az cső Csak egy viszonylag kedves köntösbe rakva De Nem tudom Az biztos, hogy a Minecraft az elsőnek eszembe jutott nekem is Amikor elkezdtünk vele játszani mm, Még egy kis ilyen nem is tudom. A, mi a neve annak a zombis játéknak? State of Survival? Még talán az is eszembe jutott róla. Játszottam vele. Az, az mondjuk totál legit, hogyha hogy azt mondod, hogy az összes létező early survival, tehát van a... Rust vagy... vagy rust? A ja, forest? A Rust forest, ja, meg a, nem a, nem rád rád is nem jutott, a Rust azért nem, mert ugye ott azért... Bele vagy dobva, o, tehát ott egy online platformon vagy ahol, ahol valószínűleg mások megfognak ütni keményen. Aha, aha. Igen, Azt az. Éves, nagyon ez kivall, a Rass az nagyon ki van hegyezve arra, hogy uh, mesterül egy darab kővel egymást egy partakaszon, <tos> meg, <tos> meg ott a nagyon a meg a, a PVP-re van. Itt pedig egyáltalán nincsen ez, hanem csak itt tényleg teljesen PVE-e, majdnem. Na, meg, meg a Daisy, ugye? Az, a rász is a Daisy, az egy külön kategória szerintem az az élet. <tos> yeah. ide. A Daisy ez az, ami egy armamotként indult. Igen, az az. De az meg inkább... Az mi az szín? nekem az olyasmi nektént inkább, mint a... mint egy... Nem ilyen, mint a PUBG meg ezek. Ez nem ilyen volt. Nem annyira Nem annyira volt ez a erőszakolva játékosok, hogy nem tudom ezekkel a... Csökkenő területekkel, de hogy így belettetek dobba Jó, mondjuk egyébként ott mondjuk volt pve is, ugye? Nem csak... Nem csak játékos A rendes server DC azért, az ott megy a, nem is a kraftolás, de, de, mert csinálnak bázisokat az emberek, most a tehát Ú, nagyon elmentünk amúgy. Igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy nagyjából ilyen klasszikus survival game, ilyen viking köntösbe téve, és akkor kraftolgatod magadnak a bázisadat, utána vissz felfedezni, ilyesmi. Igen. Hm? Mikor jelent ez meg? Most, februárban. Február, február 4-én jelent meg szerintem, vagy ja. február elején valahogy. Ja. Szóval sikerült meghatáraznunk, hogy ezt a játékot, ahogy mindent megszoktunk, hogy így körbelőjük teljesen. Figyelj, hogyha meghallgatod az elmúlt a 10 percet nagyjából és abból össze tudsz egyet szerintem. <gül> Igen. Pontosan nem mondjuk meg mi, de azért... Mondjuk, hogy de, jobb, vagyunk, mi, mi? mi? No. <gül> Na jó, szerintem lépjünk tovább, hogy... Kezdjük azzal, hogy mi tetszik nektek ebben a játékban. Nekem talán hmm. a hangulata egyébként, hogy olyan, olyan nem tudom, olyan jó érzés abban a világban járkálni és megölni a 17. vaddisznót és levágni a, a medvét, meg a medvépen is benne, de a fát, meg hasonló dolgokat. <hállt> Csilles egyébként, ami nekem leginkább tetszik, az az, hogy eh, nem, nem, nem nagyon büntet a játék. Úgy értem, hogy nem... Nem kell folyamatosan kajánat, hogy túlél, nyilván bónuszt ad. de hogy így meg elég gyengő, vagy, ha nem kajáz, de hogy különösebben nem... tehát nem hasz meg. Illetve nem tudom, valamit építkezel, akkor simán szét tudod szedni, visszakobod a cuccaidat. Ja, hmm, ja, ha ja. nincsen kedved a bosszokat ölni, ha nem csak építkezel, akkor sincsen semmi, semmi gond igazából. Minden csak így, minden csak pluszt hogyha szeretnél tovább, de egészen jól el lehet játszogatni, amit vagy. Nekem talán ez. Mm, nem tudom így hihetetlen. Hát e, szerintem igazából az is elég pozitívum benne, hogy ez egy közösségi élmény nagyjából. Ugye megvettük így négyen, vagy nem tudom hányan, és gyakorlatilag öt perc alatt simán olyan jó kalandokra elmentünk a szöcsik kis hajójával, hogy, hogy szerintem rohadt vicces volt. Ja, ja, az, az fasz volt. Ezt neki ajóztunk és egyben egy ilyen, Oh, itt egy lebegő sziget, szétcsákányozunk szét, vannak rajta ilyen dolgok, és szétcsákányozunk is, és... ó, oh, remeg a sziget, miért remeg a sziget? Oh, elkezdett süllyedni a sziget, úristen! De is ez a legelső alkalommal egyébként ja. Igen, igen. De. De nekem is azt tetszik, amit már mondott, ez a, hogy csilles, nem büntet egyáltalán a játék, hogyha nem erőszakolod, hogy tényleg, a nem mész, oda a pofonnél, akkor nem fog pofán vágni a játék, hanem hagy, hogy el legyél. Így nem nagy kihívásokat eléd. E ellenben rohadt szép. Szóval így van, hogy így sétálok innaplaventében az erdőben. A játékon belül, ugye? És így, így Wow, Csak így nyomom a F12-t, azt hiszem az a szímen a screenshot és így így vagy 30 darab screenshotom van a gépen, pedig más egyet nem szoktam lőni, de itt ez így Ah, ó, meg a hajózás is, nagyon hangulatos a hatalmas hullámokon áthajózni, meg felfedezni. Azt egyébként nagyon adom, azt nem tudom, például csak így el voltam, így este, nem tudom, fát vágni, elmentem, és közben pont így felkelt a nap, és így nem tudom, olyan, olyan szép volt, hogy így pont, hogy rá, oda sütött, arra, arra néztem, kb. így elvakít félig, yeah, yeah. van egy hangulata, de érdekes egyébként ez a grafika része, mert a köző ronda pixelesek, de úgy, hogy ja. távolban nézel, akkor meg, akkor meg nem tudom, van egy ilyen szép filter, ami így megembögyít mindent, és, és most nagyon jó színei vannak, meg nagyon jól használja a fényeket. Ja, meg egyébként, ö, igen, tehát hogy ez az azért fura egyébként, mert egy gigabyteot ot tölt le a játék, tehát hogy az, igen. az, az annyira minimális, tehát hogy egy, egy... érted, tehát hogy az, az konkrétan semmi. Egy gigabyte. Már egy Age of ZHD, vagy feldolgozás is már sokkal nagyobb. Ja. <gül> De Képek vannak, ami gigabájtosak, meg ilyesmi. Jó, hát... Rassz, mindegy. A hangfájlok, srácok. A hangfájlok. Az, az ilyen sok? <gül> az. <gül> Mit tetszik még a játékban esetleg? Esetleg még hozzá hogy tenni, hogy egyébként elég sokat lehet csinálni benne hogy én barangolhatsz a világban tényleg építkezhet. Az építkezés egy jó rohat jó móka tud lenni, mert nagyjából hogyha kiismered, jó, annyira nagy fizika nincs a játékban, de hogyha nagyjából kiismered, akkor szerintem nagyjából akármit fel lehet építeni, és... Egy és így... szép lounge szobát. <laughs> Márkal a lounge szobánk annyira önületesen jó lett, hogy az hogy, hogy az, ami... sírtam. A társadalmi leomajon össze. Igen. <laughs> úgy úgy képzeljétek el, hogy építettem egy kis házikót és a tetejére, épp, ugyan, vagy nem is közösen építettünk egy házat úgy fontosabb, És a tetejére felmentek, hogy akkor befejezik a tetőt és építenek oda egy lounge szobát is. Elmentem, egy kicsit csináltam, tettem, vettem valamit, visszamegyek, megnézem hogy mit És tele van pakolva oszloppal a tető, De mert le, leomlik amúgy Leomlott így, így nézek rájuk, mert hogy... hogy... Ez hogy? Szerintem nagyon szép lett Aha, gyorsan elbontottam utána. Uh. Amúgy azt nem értem, hogy hogy lehet ilyen kielégítő a favágás. Én nem tudom. <gül> Nagyon szívesen megyek fát vágni, de félegy, mikor már megvan a bronz tejsze, ja, jó. olyan jó. De azért, olyan jól eldőlnek a fák, és ha jó felédől, akkor a más fákat is ki tud dönteni. Hogy téged, Agyóver. téged Agyóver. a jóver. Nagyon jajzni a, a, a manót. <gül> Igen, így van. Meg, meg amúgy ki tud lenni a játékban egyébként, hogy mit tudom, hogyha a széttroll-nal például, annyira nem sok nagy skill kell hozzá, meg hasonló dolgok, de mégis is olyan... olyan... Megölőd, akkor az olyan jó érzés, hogy baszik ezt leküldtem, mm -hmm. és akkor ki dodge az összes izit, ja, ütését, ja. meg cuccát, szóval... Hát, sikrém, egy ütés is ki lehet ja. é, meg eljutsz a planeszt, és jön egy darab kis mögött, baszak, és megölő mindenkit. Stingy boy! <laughs> Hát meg vikingek, na. Hát ja, ja. igen, igen. A vikingek azok mindig jók. Hát te mennyire jó már egy a trollnak a bőrébe csinálsz meg ednek ruhát. A harmadat, hát... Nagyon király. Mondjuk azt nem értem, hogyha megcsinálod belőle a szettet, akkor az... A tomé lesz a sneaky. Mármint na, a troll Sötét. Trollbőr. troll nem láttam, hogy lopakodott rollokat, <hül> Na jó, lépjünk tovább esetleg. Jöhet ja. a... Mi nem tetszik a játékban. Métej, mi nem tetszik a játékban? Na nézzük. van <hül> <hül> <hül> ha, a listád? Kintja a, a könyvetől, így hogy... <hül> <hül> <hül> Na hát... Nekem uh, nem tetszett ez a gated uh, része. Tehát, hogy te nem bányálsz, még vasat, meg bronzt, meg rezett, mert nem öltél meg egy boszt Aha. Ez Te meghaltál, és most elvesztetted a, az egyetlen csákányt, amit meg tudtál csinálni. Szóval most... Most akkor vissza a bőrre. Az jó van. Told meg. Hm. É, ugráljál, hogy... Tehát, ja igen, fulladj meg, mert a staminából. Jaj, igen, az, az az, hogy tényleg idegesítő. Jó. Köszönöm, tehát ez a. Úgyhogy víz van mindenhol szinte. Ö... Nem is tudom. Gyerünk még ide enged ki a haragot. Nagyon, nagyon idegesítő hangja van a. Mi ö... afenéknek, a. szarvasoknak. Igen, ha hát hát. mentünk, akkor kutyák, jönnek a kutyák, ugye, ez és akkor nem, ezek csak fadalosok. Na, a Stingy Boy megöl. Na, na az, az nagyon rossz. Yeah. Amúgy az, az borzasztóan gyeregesítője. Tehát odamész full és ilyesmi, jön egy Stingy Boy, és konkrétan meghalsz egyre. Ezért beszélünk, hogy a Stingy Boy, az egy darab, egy szúnyog. Egy konkrétan egy szúnyog, ami úgy hívnak, hogy Death, Death Skeetó. És mondjuk, a van így átlagosan egy karakternek, az mondjuk a játék közepén, 75 HP-ja, és az a dög az így 86-t kapásból. Igen. Miért? ez miért jó? Hát mert skillesnek kell lenned érted, hogy le tudsz szúrni egyből, vagy a franc tudja. Hát le kell nyílásni, hogy jön egyenesen rá. Hogy legyél skilles, hogyha ez egy ilyen, tehát a bitréten múlik körülbelül, vagy nem is tudom, a netkódon, hogy most eltalálunk. Ja, amúgy az tényleg rohadt üregesítő volt, ráadásul érted úgy, nem millizni kell annyi, hanem... Hát nem, de hát hát, érted, odabész legelsőnek is, akkor biztos, hogy hát meghalsz, ha nem ismered a játékot? Hát, Meg nem, nem akkor várjál, de nem tudok olyan nyilat, íjat csinálni, mert ami oda lő, ami e célzok. Mert nem, nem tudtam, <síthat> nem csinálni, ezért nem tudtam olyan íjat csinálni, ami oda lő, amerre célzok. Hát hogy ne de oda? Hát nem oda lő, a crude a, a ball oda lő? az nem. Hát. Az lehet, hogy nem annyira. Az lehet rögélő inkább van. Ki <gül> tudom, tudom vágni a fine, fine Az ki. azki van bronzon meg ki tudod. Bronzalt. Nem tudok bronzot, mert nem tudok bányászni, mert nincsen meg a. Nem öltem meg a bost. Hát az a legelső boss, azt egy izével megölöm a legelső boszt, ahogy. Egy <gül> nem üveggel. Meghaltam, mert egyszerre elkapott egy deszkító. Mi? De, de, de, de nem tudnál meg. Vagy miért mi is a planes ami az utolsó ö, biom, mikor... Mert, Márta, már, már elmentünk oda. Ja igen, hogy hát mondjuk ott az... full jólóba toltuk egyébként, de még nem igen. voltunk felkészülve. Hát ott, ott az konkrétan, hogy beszaladtunk abba a bizonyos erdőben nyitott szájjal. <laughs> És amúgy, tehát ez hogy betévedek egy rossz biomra, akkor meghalok? Ja, tehát amúgy tehát tényleg fura, amúgy. Ez azt jelenti, tehát hogyha én... Kellett nekem felfedezni a játékba, ahol fel kell fedezni. Megtanultam, hogy óra még nem lehet menni. És akkor most húsz óra oda? Hát, amúgy van... Igen, tehát ez, ez még szerintem nincs eléggé jó balanszírozva, hogy... Nem, nem tudom, tehát, hogy nekem nagyon, nagyon nagyok a szintlépések a biome között. Tehát, hogy nem tudom, tényleg bementem most én egy... Ö... mocár mi az? A swamp. Az, az, a sima swamp, és, és így meghaltam kétszer is, most basszus, a cuccaim oda lettek, és akkor most valahogy hogy én, és nekem oké, okay, hogy vannak, mit tudom én, én uh, csákányáim hasonló de akkor is mire szerem azokat a cuccokat, hogy effektívan oda tudják menni, az így, nem tudom, két óra játék, vagy nem tudom, és azért, szerem ez egy kicsit fura. Amúgy. Nekem ez, ez, egy kicsit a kihívás, hogy én nagyon, az kíván, hogy Shadbox amúgy Railroad, tehát, hogy meg ja, kell, kell tenned egyes lépést ahhoz, hogy te to, tehát előre meg van neked ö, szervezve, hogy hogyan tudsz haladni egy sandbox játékból. És ez egy kicsit így kivesz, kivesz. Aha, értem, értem. Hát, hogy, és akkor... Tehát én, nekem nem kéne itt lenni. Ez meg a másik, hogy én nem lehetek itt, mert én ehhez túl alacsony szintű vagyok, amire nincs semmi. Ne, olvastunk e hozzá a, a Wikipédiát folyamatosan elege, hogy ja, oda nem kéne mennem. Ja, de nem tudom, én, én ezt élvezem, amikor így, így tanulni kell, és nem pedig így ilyen szájbarágósan van, hogy ki, oda mennék mondjuk a tényleg a prince a szélér, és körbe van táblázva, vagy egy hatalmas piros villogó feliratja, hogy fordulj vissza, mert ehhez még túl kicsi vagy, hanem oda megyek, szájba ver kétszer a játék, hogy hülye vagy gyerek, vagy ez, ehhez még kicsi vagy, vagy vagy Yeah, that, uh... Én nem is ezt támadom, is ezt támadom hogy, hogy cyberrágústak kéne lennie, hanem az, hogy nem olyan organikus ez most jelenleg még. Ez egy early access játék, tehát ja, még, lehet, még, még kell, még ezt lehet foltozni, csak ez, hogy nem organikus annyira az a progress szerintem. Nem játszottam vele sokat, mondjuk ez biztos benne van, tehát annyira sokat nem játszottam vele szerintem. Összesen játszottam vele 6 órát, de... Nekem ennyi jött le így elsőnek, hogy most ebbe én egyedül belecsöppenék, hát én lehet kidobnám az ablakon. Jó, egyébként az, az lehet, hogy oké, okay, hogy ez nem single playerre lett tervezve szerintem, hanem inkább e az a jó, hogyha többen játszatok vele, és akkor együtt nyomjátok. Szerintem akkor talán kicsit egyszerűbb mondjuk posztölni meg hasonló de így én erre azt tudom mondani neked, hogy ez minden játékra igaz valaha, ami, ami létezett, is volt benne multiplayer funkció, hogyha együtt játszotok akkor jobb. Ez, ez, ez éve, így van. Ez, ez minden játékra így van. A legrosszabb, utolsó uh, Steam shovelware is jó, hogyha együtt játszotok. Igen. Ez egyébként nem, nem tudom, hogy ezt a, azt mondtuk el, hogy, hogy ez, ez egyébként egy 10 is lehet akár játszani. Kooperatívban, ja, ja, ja. ami kifejezetten hozzá tud tenni még a játéknak a Csak írja a ]hez. géped. Na igen. Végül igen, át, mert nem dedikált, a... csinálja. Ez... nem dedikált szerverek vannak, hanem ö, az egyik játékos csinálja, hogy nyitja meg a saját pályáját, ő, mint a haverjainak is megmondja a jászot, és akkor ők be tudnak lépni. Tehát, hogy nem dedikált szerverem van, hanem te csináld a szervet a saját gépeddel, ami elég ja, meg tudja ölni. A... a saját gépeden, ugye? Csak annyi, hogy hivatos, dedikált nincsen, inkább úgy mondanám. Uh -huh. ja. Igen, ja, és hát... mi, mi tetszik még a játékban? Vagy nem, bár mi nem tetszik, nem vagyunk. Mi nem tetszik még a játékban? Nekem? A zenéje egy idő után. Klarinét ö, zene meg, vagy klarinét hangzás, meg ilyesmény az egy, egy idő után rohadt unalmasnak lenni. Uh -huh. Fár, olvastam egyébként olyan, olyan ö, kritikákat, hogy nagyon jó a és még mindig nagyon szeretem hallgatni, és nagyon király is. Na, ja, hát akkor kérdése. Uh -huh. 20. óra után már nem lesz annyira izgi. Aki okay, már a másik óra után is elég, elég volt én leszetten. Uh, nem tetszik még a játékban egyébként, hogy... Hogy... Uh... Lemész egy helyre egy kazamatába, vagy ilyesmi, szerintem unalmas, hogy olyan kicsik néha. Tehát, hogy, hogy bemész, és akkor öt perc múlva meg kit tudtad takarítani, és hogy tök izgalmas lenne, hogy len. Tehát a ötödik kazamatában nem mész le, mert tudod, hogy mi lesz ott. És akkor abból a nyersanyagból már nem kell soha több neked nagyjából. És akkor az tökizgalmas lenne, hogy érdemes lenne bemenni például még egyszer, mert mit tudom, lehet ott alján van mit tudom, valami überbossz, amit így megölsz, és akkor van miért nagyon rertágyat dob vagy, vagy valami. Ez szerintem lehet. De hát Ricsi, miért nem tudod, hogy kazamatában nincsen high level gear? Miért nem tudod? Hát, de lehetne például. oda. Ez az, tehát... én azt, tehát... azt várnám hogyha lemegyek egy ilyen kazamatába, hogy ott valami lehet, hogy nehezen jutok hozzá, de van valami nagyon ex, nem? Így van. Hát de lehetne, érted, sima lootolós kazamat, hogy lemész, megölöd azt a kis szölnyet, és akkor a... tudod, hogy... Tehát, hogy mint ahogy most van, hogy tudod, hogy ott van az a nem tudom, Ignot, vagy nem tudom mi a fene, az a az a kocka valami, és akkor tudod, hogy abból tudod farmolni, de jó lenne, hogyha lenne esetleg valamelyik 10 egy kazamatában lenne még egy szint is, akkor ott valami nagyobb út lenne vagyis, tehát érdemes lenne levenni és megnézni, hogy ott van-e. Mert érted, hogyha, hogyha maradunk ennél, hogyha, hogyha elmész a swanba, akkor már a Black forest nincs értelme. És akkor lehetne valami értelmet adni neki, hogy mégis legyen, hogy mégis, hogyha itt van egy Black forest körben körbenézek már. Ez, ez például a kérdés, hogy mindig ugyanolyan tehát a, tehát a biomok úgy épülnek egymásra, Ez, ez így nem Én szerintem nem ezt van amúgy. Hogy... Tehát, hogy te csak egy bizonyos biomon spawnolhatsz, ami kezdőknek megfelelő. Szerintem igen. igen. Igen. És utána... Tehát, hogy van ez random generálva? Tehát, hát, hogy... Jó kérdés, mert van, láttam olyat is, hogy ja, kezdő biom, és akkor mellette már mondjuk a, a harmadik biom van. Így egyből. De hát... Nem pedig a második, úgymond. Meg így... Ahogy... Ja, össze-vissza néha. De hogy á, a, a nagyobb biomok általában vannak a, a legalábbis az én mappomon, a mapnak a közepét, ahol kezd a játékos. Mm. És tehát, az, hogy ő is a minden biomon van egy megfelelő számú cucc, vagy tehát hogy minden biomra ki van az, meg van az határolva, hogy ott mi eshet, vagy mi lehet. Szerintem a... igen, igen. És meg vannak ilyen általános dolgok, ugye, ami esik mindenhol kb. Fára gondolok, meg őre, meg ilyen diszpaszokra. Ja, tehát, hogy lehet? Tehát annak is megvan a lehetősége, hogy 4-5 órán át keresem azt a biomot, ahol végre van rész. Ja. E hát igen, de érted az olyan, hogy rész például amit Azon... amúgy tudok kibányászni, mert nem öltem még meg az első boss-t. Hm. Ne kukatoskodjál, métej! Nem is, nekem csak ezzel van a bajom, hogy tényleg, hogy úgy... Ö... Nagyon kézen vagy fogva, és mutatják, hogy merre kell menned. Nem, úgy, az, hogy úgy vagyok kézen fogva, hogy rugdos vagyok rajta inkább. Aha. És hogyha nem arra fordulok, amerre kell, akkor baj van. Akkor, akkor nem tudsz tovább menni, van. értem. Nekem csak ez, ez, ez, ez volt itt a kívásom főleg, mert... mert főleg, hogy feljön ez a Minecraft hasonlat is, hogy a Minecraftnak, tehát ott Minecraftban, érted, ott mi van? Tehát ott tök mindegy megbiómon vagy igazából, a bi biómok után azután kutatsz, miután már megvan mindenet körülbelül, Vagyis, hogy, és azt meg tudod szerezni ott, ahol éppen vagy körülbelül. Jó, de érted de... ott... Máshogyan szeretőd az alapanyagot, tehát ott leásol a földbe és akkor ott lesznek azok az alapanyagok, amineket kell. Itt meg, a, itt meg nem lefelásol, hanem jobbra mész például és akkor ott lesznek neked a rezet például, vagy mit tudom én, a fád vagy akármi más. De megint visszafordulunk oda, hogy de nem tudok reset bányászni, mert nem öltem meg még az elsőből. Jó, de most, ki, tehát hogy ez hasonló, jó, nyilván nem teljesen ilyen, de hogyha azt nézed, hogy Minecraft meg például addig nem tudod kibányászni az első mit tudom én gyémántanat, amíg nincs vasad is, akkor lehet, hogy vasat is 20 percig keresel, mire találsz egy, egy hármas pakkot. Hány? Hát, jó, nyilván ez, ez nem így működik, mert vasat három perc múlva találsz már, meg ilyesmi csak e, mondom, Tehát, hogy nem így, épp ez az, hogy nem így működik. Tehát eh, fogok találni. Ez, ez biztos. Csak lefele kell lásnom körülbelül, is lesz. A boss azt viszont meg kell ölnöm ahhoz, amit értek? Amúgy jó. Tehát ez jó is tud lenni, csak, csak az fáj a játékban, most megint itt vagyunk, hogy uh, tényleg ez a... Ré... Tehát, hogy sandbox de Railroad. Aha, oh, igen igen, értem. Nem tudok csillezni, mert mindenképp meg kell ölnöm az első boss, hogy egyáltalán tudjak egy kicsit még haladni. Vagy végig megmaradok ugyanazon a szinten, és csak explóroljök, és aztán hiába, exp hiába fedezek fel, mert úgyis, hogyha a rossz biómra kerülök, akkor meghalok, szóval minek, akkor minek menjek oda? Minek ment oda? Hát igen, nem tökéletes a játék, de szerintem, mivel hogy még early access van ezért nem javítanak rajta, és én úgy láttam egyébként, hogy a Reddit Valahelyem reddit tehát egész sűrű látogatják a devek, szóval a visszajelzésekből remélhet, remélhetőleg fognak okulni, tanulni. Ö, valaki valami mi nem tetszik még a játékban. Ja, ez a változatosság hiánya néha zavaró. Egy a tanjónra uh -huh. gondolva, vagy hogy egy idő után már unalmas, hogy mindig csak a kis kékszemű uh, great dwarfok -ok jönnek szembe és lehet, ütögetni, meg Ja, meg ilyen kis agresszívok azok a dögök, és nem tudsz kert úgy az erdő, hogy ne rohannjanak utánad. És akkor a végén Köszönöm meg... Már... Igen? A végén meg 15 jön utánad, és akkor... Á, jó van most már ezeket, csak megölöm most már. Igen, igen, igen, igen. Azt, azt nem értem, jól, tud, jól értettem, hogy ha többen játszottak, akkor erősebbek a mobok. Há, hát, ügyek, igen. igen. Igen. Akkor... Miért? Miért, miért, miért jó? Hát, a figyelj, azért az eléggé egyszerűbb lenne. Tehát, hogy tehát a leg legtöbb játékban így működik. Tehát... Ja, hát benne úgy vett, hogy erősebbek lesznek, hogy minden plusz játékos egy kétszeres szorzó, hanem mondjuk egy 1, valamennyit. Igen, tehát, hogy rajta. Az, az, hogy nekem pont azt tűnt fel, hogy persze kell ez a szorzó, nem, nem feltétlenül. Tehát nem, nem azt mondom, csak itt szerintem ez egy kicsit túl lett tolva most jelenleg. Egy kicsit túl lett az, hogy egy, hány játékostól lesz mennyivel erősebb egy-egy mo. Hmm. Tehát én azt mondanám, hogy még tehát két emberre körülbelül elég ugyanannyi mo erősség. Jó, de, de ennek a, a, az a másik háttere egyébként, hogy, hogy amikor te beléptél, akkor nem volt el olyan erős, mint mi, és ezért nek a te kardodból vagy nem tudom, fejszétből több ütés kellett. De szerintem Hogyha mi oda mentünk volna, egy együttésben ütésben szerintem szétcsaptuk volna. Hát akkor, tehát itt van megint a... Ami, tehát akkor jó, jól érve ez a én pontom mellett, tehát Hogyha mind a négyen meghalunk, akkor most már vége. Mert hogy már olyan erősek lettek a mobok, hogy nem tudjuk megölni amúgy, csak amíg nem szerzük vissza a cucainkat, meg mindent. Na, a franc tudja. A franc tudja. Ha nem is lenne így szerezni a, a cuccot egyébként, tehát... Ja. Az... Hát, hogy nem hajóval az kell az menni, az az... Eltáll, akkor nem problémás általában. Mert úgy értve, eltáll, hogy úgy nem nehéz, lett időben sok, sok, de hát azért általában el lehet futni minden ellen. Tehát én vagy nem úgy vettem észre, hogy olyanok lennének hát a... elől nem lehet, tehát már endgame kb. Ja, az azt írám azért, azért, mert meg van a tahanpártutcad, vagy legalább, ja, átni meg, meg megtanít a rendszer. Egy, ez, ezután hamar rájössz, hogy, hogyha ha messzebb mész, és a uh, varázs, akkor ezért, uh, építesz portált, vagy valamit. Vagy érted? jó, Óvatosság saját néha. Na, nekem ez egy jó lead. Uh, a portálok, mit gondoltok róla? Mert uh, redditen nagyon controversial, hogy valaki nagyon szereti, valaki szerint ki kéne szedni az összeset. Uh... Szerintem, tehát hogy az a lényeg a portáloknak, aki nem tudja, hogy leteszel egyet, meg let, mondjuk a bázisodon, meg leteszel egyet mondjuk egy másik safe helyen, amit te safe-nek ítélsz, és akkor elnevezett valahogy, átmész rajt, és akkor ugye egyiken bemész, másikon kijössz, és akkor a virágvégére is tehetsz egy portát, ott is fog jó nyásanyagot, meg ilyesmit nem lehet átvinni rajta, azt hiszem, de... témet nem lehet átvinni rajta. Fémet nem lehet átvinni rajta. Szóval valakinek ez nagyon tetszik, valakinek nem. Mit gondoltok róla? Szerintem jó. Vagy így ez, ez a fémes dolog miatt muszáj vagy hajózni, és pont hétvégén vesztettünk el hajával, Vagy nem vesztettük el, de felakadtunk valahol a mocsárban egy ilyen zátonyon, és lerohantak minket a csontvázak, és szétvertek minket, lemérkeztek, meghaltunk a világ másik felén, és utána meg a hajót is, és kb. oda lett mindenünk, de végül hogy megoldottuk és visszaszeszedtük a cuccainkat. Nice. Challenging. De ahhoz jó volt egy portál például. Szerintem azért nem árt, ha van. mert olyan szempontból kicsit talán a hangulat ellen van, de annyit nem könnyít ugye ezek miatt a dolgok miatt, hogy nem lehet átvinni a nyersanyagokat teljes mértékben. Viszont... Egy... Azért, azért vannak távoli dolgok, vagyis elég messze el lehet menni, és. és Igen, meg. Akkor talán akkor szerencsések, tényleg... hogyha egy kicsit könnyít, könnyít a játékosnak a... a játék. Ja, főleg, hogyha egy boszfajtnál meghaltok mindegy, és nincs portál, az, az úgy, ja, akkor tényleg fájdalmas visszahajókázat a portálon, meg átszaladt, és már is felkapod a cíthet, az kész. Vagy. Érted, hogyha a kereskedő nem melletted van, vagy éppen egy mondjuk a endgame fele van már az, hogy nem tudsz mindent farmolni, minden bio hanem vannak dolgok, amikhez mondjuk a pénzre kell menni, és ott kell farmolni, és akkor csak azért, hogy elhoz egy adag rost, vagy izétlen az vásznat, azért nem akarsz elhajózni a világ végére, meg kicsit kapálni utána visszamenjél a másik bázisodra Ja, tehát hát, a... Talán amilyet van létjogosultsága, mert, mert, mert ahogy a, ezek a biomok egymásra épülnek, hogy a, a princess messze lesz. Tehát ha mondjuk lenne, lenne minden biom melletted, akkor talán nem kéne, hogy nem ennyire fontos. Ja, ja tehát hogy kímélő, igazából a teleportáló és a portálkapu. Ja. Na jó. Da, ha... ö... Szerintem, hogyha ezzel végeztünk, akkor milyen contentet látnátok még szívesen a játékban? Mit hiányoltak most jelenleg belőle? Szerintem a vízen történő játék az lehet, hogy lehetne valami érdekesebb. Uh -huh. De azt is majd talán uh -huh. az És Ugye beszéltünk a, a, a dungeon uh -huh. Ott az lehetne egy érdekesebb content. Uh, nem tudom, azt tudjátok. Ilyen lehet építkezni Igen, lehet. Csak ahhoz fém kell már, vagy vas pontosabban. Aha. És akkor lehet majd. De amúgy az építkezést is lehetne egy több elem, meg kicsit bonyolultabb, mert relativitása sok mindent meg lehet építeni, mert az elég felmenni a reddittre, és akkor látja az ember. De lehetne fajta elem. több kraftolható dolog. Szerintem volt a fejlesztők fejében egy elképzelés, hogy ez fog, tehát mi is lesz ez, ez a játék, e és hirtelen túl sok ember lett benne. Ja, hát az biztos, hogy nagyon felkopták, mennyien 5 millióan játsszák most egy hónap alatt. Anya, vették meg? Ja, vették meg, igen. És tehát nekik volt egy ilyen elképzelésük, szerintem egy ilyen... Nem is az, tehát egy ilyen nehéz, egy rendes survival, Minecraft elemekkel, stb. Aztán így eljátszogatnak vele azok, akik szeretnek vele játszani. Uh, a, és emiatt, most nem tudom, hol fognak pivotolni, tehát az, hogy mi lesz ebből... Uh, én mondanék, tehát szerintem, hogy, ami nekem kéne, az egy kicsit több safety net, több irány mint azt, hogy egy bizonyos irányba el tudok menni, és aztán azt kell csinálnom. Aha. Én azt várnám el ettől a játéktól, amit eddig láttam belőle. Valószínűleg nem ez volt az elképzelés, tehát ez nem az ő hibájuk, tehát ez most nem arról van szó. Nem, nem nagyon láttam marketinget róla, De... nem tudom, hogy ki a célcsoportja ennek. Viszont ez például, amit most mondtál, a, hogy a, a portálok, azok túl, a, a, a, az nem kéne vele. Ezek azok mondják, akik valószínűleg a célcsoportja lett volna alapból a játék. Tehát mm -hmm. akik ezek a... nem is az, hogy hardcore, de úgy azért kelljen, kelljen érteni hozzá, hogy tudjak vele játszani. Aha. És e, szerintem itt fog... Az, az a baj, hogy most ha túl... Most, most visszatér, például szer szerencsétlen Among Us fejlesztőkre, ugye? Uh -huh. oh, ők ők ugye, csináltak egy kis játékot, aztán hirtelen sokan játszottak vele, és hogy jó, akkor nem csináljuk a következőt, hanem ö, folytatjuk ezt. Azt most már nem, fog játsz nem fognak vele játszani lassan. Uh -huh. Én azt is megkockázhatom, ez majd, majd egy későbbi gondolat lesz, hogy Uh, Náluk is ez most befigyel, hogy most, most mit kezdjünk ezzel sok emberrel. Tehát ezért nem is készítünk dedikált szerverekre. Tehát uh -huh. valószínű, hogy a másik, amit a redditen látsz, nem tudom én nem olvastam, de lehet az első az lesz, hogy dedikált szerverek miért nincsenek. Miért nem szózz, Lehet, ezt lehet. De figyelj, most egy kicsit előre kanyarodunk, de attól függetlenül még mindig egy alfa játékról beszélünk. Tehát hogyha... Legyek. Ha így... azt nézed, hogy, hogy most te feltették alfára, lehet azt gondolták, érted, hogy megöszi, ez 10 ember, játszik vele egy hónap holba 2 ezer ember, egyrészt jön egy kis pénz a zsebünkbe, az mindig jó, másrészt meg ott lesz az a 2 ezer ember, aki játszik vele, és akkor ő adja majd a feedbacket és akkor majd mi ezt fejleszünk, csak úgy berobbant ez az egész játék, hogy ez valami őrület, is, szerintem egyszerűen erre itt nem voltak még felkét, tehát hogy nincs még olyan állapotban a játék, hogy... 5 jó ember játszom vele. De pont ezt mondom, hogy ez nagyon veszélyes. Tehát... A... Ez nagyon veszélyes, tehát most... Vagy... Tehát valamelyik irányba el kell menniük, Valamelyik... Ö, néptömeget kell... Ö, ki kell elégíteni egyszerűen. Az ja, egy és én én én... Mondasz, a dz szindróma, ö, Mert az, az volt az, hogy... A, az... Sokan játszottak vele, és sokféleképpen akarták játszani a, a módosok, és mindegyiknek meg volt a saját elképzése, hogy mi az Original DayZ, tudod, a a építő van, aki csak így sétálni, felfedezni szeret, meg van, aki szép full pvp és meg akkor van, aki kicsit casual app, és akkor tudod, mindegyikre volt egy külön-külön mod, és az a vége, hogy a felesztő leállt, hogy akkor ő most ezt a, ez a mód szerint elképzelést támogatja, és kurvána nem találta el a, a célközönségnek a nagy populális táborát, és arra lett ugye egy másik játék, nem is tudom melyik, de hogy abból nőttek ki az összes ilyen battle dolgok, ugye. Mert hogy, jajszám, a mondom, abból a PUBG, és a PUBG az így lefölözte az összes játékosát, úgymond a Daisy-nek, mert hogy ők megadták támogatással azt, amit nem adott meg a Daisy is fejlesztőtábor, mert ők a kisebbséget akarták kiszolgálni, mert úgy gondolták, hogy az az alapvető ötlet a játéknak, és azt akarják továbbvinni. Hát nem tudom, az egy... De nem vagyok biztos, de szerintem a Daisy és a Battle Royale, az két külön mód volt teljes mértékben végig, armában. Biztos, hogy külön volt, csak azt mondom, hogy aki Daisy-t játszott, az volt, aki azért játszotta, mert egy ilyen egymás lehet gyilkolni egy viszonylag nagy mappon, meg lehet ezt a szamas csinálni, és ugye ebből nőtt ki az a most PUBG is, meg nem az a mi az a másik, van még mindegy kurvasok másik ilyen játék van, és hogy az volt a népesebb tábor, és amellett pont elment a fejlesztés, hogy akkor ők nem ezt gondolták a Ez Azért furcsa, amit mondasz, mert ugye a Daisy, akik csinálták a Daisy-t, azok megcsinálták a külön játékot a Daisy-nek, amivel nem játszanak azok, akik eddig a Arma-Daisy-móddal játszott. <hül> ezt mondom, ezt mondom. Hogy ja. uh, ugye hivatalos, izé, a hivatalos játék, ami lett belökülni a játék, hogy az nem az, a, az lett a fókusz, mint amit várt a népesebb játékos tábor. Hát az mondjuk főleg technikai problémák miatt volt, de ö, mindegy. De amúgy igen, hasonló, Most, ö, de nekem például a Darkest Dungeon jutott eszembe először, uh -huh. er, erről a felvetésről, mert hogy Ugye ja, öli azért azok játszottak vele, akik azzal akarnak játszani. Egy ilyen játék, mint a Darkest Dungeon. Uh -huh. És utána, amikor már lett egy kis uh, retention hogy hívják ezt, amikor lett egy... Uh, um, lett egy bázisuk. És abban megszerették magukat, és elkezdték abba az irányba menni. Utána jöttek ötletek, jöttek problémák de ők okosan csinálták, ők végig, körülbelül beállíthatóvá tettek minden ilyen módosítást. Uh -huh. Értem? Tehát, hogy modulárisan csinálták meg utána, hogy azoknak is jó legyen, akik újonnan jöttek bele, és azoknak is jó legyen, akik az eredeti elképzelésben bíztak, a hardcoreba. Ugye ott jött később a Radiant Mode, ugye ami egy nagyon gyors cucc, tehát nagyon gyorsan vég lehet vinni, úgymond a Dayzit. Vagy... Uh, Dayzit? Darkest, Darkest Dungeon. Dungeon? Meg... Például volt az egyik legnagyobb kontroversial cucc, ami a Darkest Dungeonben volt, hogy eltűnnek a hullák egy idő után. Aha. Ez nagyon kemény volt, de azt is beállíthatóvá tették, és még így is... Így is valahogy... Az emberek azt mondták, hogy az nem jó, hogy beállítható, hát milyen könnyű lesz így. Hát... Figyelj... Ugyanez végigment a, nem Demon's Souls, a Dark Souls-on, hogy ott is csinál, csinálni akartak egy easy módot, Nem is tudom, meg, meg is csinálták-e. Hát hogy hogyha nem az easy moddal játszani, akkor egyszerűen nem játszol vele. Ez így van, de nem így működik a, a PR, tudod. É, értem, értem. Attól a fejlően elesz el egy könnyű játéknak. Ezt figyelme, te most jó értem, hogy most visszakanyodott a Valháimhez, mert erről kicsit lekanyodtunk, hogy de úgy gondolod, hogy ezt, ezt játékosoknak kezdték el tervezni? Mert nekem, nekem nem ez a véleményem, hogy nem így látom. Nem látok bele a fejlesztők fejébe, de szerintem az alapelképzelés az a... egy hosszabb út, tehát egy, egy hosszabb journey a uh -huh. endgame-re, mint ahogy. Igen, az biztos. Egy mint ahogy most elképzelik az emberek. Ja, értem. Hát. Jó, az, hát. az mondjuk, az mondjuk, egy, az amik egyet tudtak érteni, hogy valószínűleg egy tényleg egy ilyen, egy hosszú játékot terveztek, vagy tényleg egy... egy, egy olyan, ahol, ahol, sok óra kell, és sok felfedezés, sok kraftolás, amíg eljuthat tudalék, hogy ez vid. Nem azt mondom, hogy hardcore, csak az, hogy akik, akik egy kicsit jobban értenek ehhez. Tudod? Uh -huh. És most öt millió ember, hát... Meg érted, ott vagy te is, aki egyébként nem szeretsz ilyen játékkal játszani, vagy nem, nem ez a fő is mégis kipróbáltál, és akkor ezért igazából nem talált be teljesen nálad. én teljes mértékben a peer pressure hatott rám, hogy meg játszunk vele. Azt mondtad, hogy Le... mi baj lehet? Mi baj lehet? Így van, mi baj lehet? Mi baj lehet? Annyira nem bántam be, még legalább viszont játszani kell vele legalább 10 órát, hogy visszajöjjön a pénz. Egy euró per óra. E... Á, e... A Tudjátok, mit látnak még szívesen a játékba? Valami hasonló rendszer, mint a Skyrim-nál, hogy... Ójjaj! De figyeljetek, én ezt, ezt totál kigondoltam. A lényeg az, hogy... Ójjaj, hogy... oh, megint! <laughs> Tehát amikor lépsz egy szintet, mit tudom én, sznék, vagy teljesen mint egy ugrálásból, teljesen mindegy, egy akármi, akkor van egy ilyen bárat, hogy, hogy ha eljesz mondjuk 20 akkor el eloszhatsz egy skill-pontot. Tehát, hogy mit tudom, egy százalékot erősebbet ütsz ax vagy valami hasonló, és valami, valami ilyesmit kéne beletenni, mert hogy vannak az szkíjeid is, én azt értem, hogy, hogy magas a foodcuttingod, akkor úgy találsz fát, mint az állat, és akkor ez tök jó. Viszont nekem az a problémám, viszont, és itt átkanyolunk át kicsit az RPG elemekre, hogy minden karakter ugyanaz, ugyanolyan az én karakterem, mint a Szöcsék, meg a métei is. És akkor azt lehetne egy kicsit valahogy okosabban megcsinálni, csinálni, hogy mm. legyen kicsit más, és akkor hogyha lenne olyan, hogy húzva a sznéket, és akkor kapok egy pontot, akkor én, hogyha spíral akarok menni, akkor arra teszem a pontjaimat, vagy hogyha tanka akarok lenni, akkor arra teszem a pontjaimat, egy kicsit ilyesmit meg lehetne oldani szerintem. Hát figyelj, Talent Tree az elférne benne egyébként. Már csak olyanban is, hogy bizonyos dolgokhoz plusz százalékot ad. Akár ha lopagodva ijjátkodsz, akkor is vagyok kezdődés, hogy bármilyen. hogy másra mondtam valamit. Vagy, ki lesz. Vagy hallom, nem tudom, a sime annyira így mérgezettek lesznek, vagy tényleg rengeteg mindent el tudnék képzelni, és simon beleillene. Ez egyébként itt a tök jó, elküldjük a készítőknek. Please, Do it. E, talán arról beszélgettünk már, hogy miért lett kapott, miért lett ilyen felkapott hirtelen. Tehát hogy amit említettünk, hogy február elején jött ki, azt hiszem val valamiért a negyedike rémlik, és konkrétan mostanáig kicsivel több mint egy hónap alatt 5 millió példány kelt el belőle. Szerintem azért egy early játéknál elég sok. Mit gondoltok? Miért lett ilyen felkapott? A hype-on kívül, a felesleges, a úgymond felesleges mm. hype-on kívül. Mm. Ugye az ára az kedvező, meg szerintem az képest, hogy early access, jó, jó, játszható ápodban van. Szerintem ja, az kettő ja, ja. mindenképp. Ő, az, a, az elén, amit játszol vele, meg el tudsz menni, így refund nélkül. Úgymond hogy nem tudom, mennyi három óra az steam refund Kettő. Hát az így nagyon minimális, addig tök jól ki van dolgozva viszonylag a játék a maga módjában, mert így az, hogy el lehet benne még megcsinálni dolgokat, és tényleg szép, vannak benne tök jó részletek, meg dolgok, és az megragadja. Ja, Aztán, de lehet... Aztán... azt, hogy játszani, lehet játszani, az igen, igen. igen. Nem. nem tudom, mennyire streamelhető, biztos streamelik meg, de ha már összegyűjtök négyen, öten, hatantak, egy bárhányan is tudtok játszani együtt, az már azért tök nagy előny, és, és jó, hát nem teljesen, de azért egészen jól működik a kóp is. Ja, annyi, hogy tényleg az, hogy megveszed, egész olcsón, könnyen belelendülsz és akkor tudsz a haveréddal szórakozni 10 órát, vagy 15 órát, vagy 200 órát. És akkor széthűltetek, építetek három bázist, ami összeszakad a picsába, és utána a kacaktok szerintem ez így nagy mm. faktor ja, benne. Igen, ez a casual fantasy azért megfogja benne, mert a többi ilyen survival gamehez képest tényleg nem bonyolult ez a egész része, meg a mechanikája, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Yeah. Jó a téma. Mi? Szerintem... No, né, elj! Leséj, leséj <gül> Unpopular Opinion Hogy uh, szerintem lehet az egyik oka, hogy ilyen sikeres lett ez Hogy amik eddig uh, ilyen alacsony áron elérhető játékok Amik sikeresek lettek ezzel a nagyon szép év alatt, ami eddig volt Azok ugye egymás ellen voltak és most szeretnének az emberek egy kicsit együtt is játszani kisebb csapatokban Mhm mm tehát népszerű az embereknél, hogy lehet együtt játszani, ilyen egyszerű kis játékkal? Igen. Tehát, hogy... Áh, ah, mik, vo mik voltak a felkapott játékok mostanában, ebben az évben? Magász? A Mangász? A Mangász volt az egyik első. De ott is egymás ellen voltatok. Így van. És most most eljutottunk oda, hogy kicsit enyhültek a dolgok. de még mindig be vagyunk zárva a faszomat. Úgyhogy játszunk valamivel közösen, koppa. Ebben lehet. Nézzál, megjelent egy új Minecraft. De a Minecraft az gyerekeknek van. Hát ez jobb. Mert ez nem gyerekeknek. Ez vikinges. Akkor játszunk ezzel, amit szóltok hozzá? Mi baj lehet? 20 euró. 16 euró. Mi tényleg 16 euró. Rádabok. First World. Tessék, csináljuk. Aztán. Ja, azt meg, mondja, ez ilyen... ez, tényleg ez, hogy azért viszonylag sok kontent van benne ennyi pénzért, és nem az a összeg, amit, hogyha a baszogatnak haverok, nem lenné hajlandó kifizetni, mert szétódázzák, hogy az ilyen, ilyen meg olyan jó, meg ja, csodás. Itt, és tűnt. akkor azt mondod, hogy hát 15 euró jó van, akkor belefér. Két mondjuk. Igen. Ahogy most nem lehet. Most, most nem vagy. igen. Pont benne van egy olyan árkategóriába, ami egyre inkább kiveszik. Egyre kevésbé... Igen, mély. igen, igen, igen. Tehát egy rendes játék 20 euróért. Nem is 16, 20. Egyre kevesebb nem, nem, nem menő, már régóta. Vagy 60. Ugye euróért... lehetne másik kiadó, lehet, hogy másik kiadunál lenne lehet, ez így 40 euró lenne ez a játék is, hogy akkor duf játszana vele. Így van. Próbbi. Tehát hogyha már egy olyan árért adták volna, ami így elfogadott így a játékiparban, már nem lett volna. De tényleg hogy a legtöbb Early Access játék is simán popátlanul elkér 20 eurót, ha 50. vettem. <gül> Baldur's Gate. <gül> <gül> veszem. És annól azt hiszem egy Early Access játékot vettem én csak, szerintem eddig, ezen kívül. Na no, és az is a Hunt Showdown volt, és azt 40 euróért adták, de az nagyon tetszett, mert nagyon. Nem, hát. Az nagyon tetszett. Az, az nem az, ami viszontosan fel tud kúrni. az, az nem, de, amit de, de, az, az, az de is. Egy, már lassan egy éve nem játszottam vele, de... Mert azután nem áll egy másikra. Igen. Attól függetlenül, függetlenül nem bántam meg azt az összeget, amit ráköltöttem. Viszont... E, e, ez most pont jókor, jó, jó helyen volt. Ugyanúgy? Itt az Among Us a 4 eurójáért is. De az sem kell hozzá. Az Among Us az, az vagy gyé, másfél év, vagy két éve jött ki, vagy nagyon-nagyon régen kijött. Senki nem játszott vele, és egyik pillanatról a meg majd bedurrant. Ja. Ja, játszott vele olyan, akit sokan néznek. Ja, ja. Nem ja. tudom, hogy a Valheim is lehet így indult. Lehet. Nem tudom. Ez, én úgy vettem meg, és szerintem én keszel kell basolgatni vele, hogy feldobta a Steam így e, belépjesenél reklámként, hogy itt van ez a játék, nézd meg, néz meg, nézé olyan, mint amivel te szokta játszani, tehát tetszen és ugye 16-17 euró, mondom, az így olcsó, meg úgy kép alapján érdekesnek, tudnik megnéztem a trailer, tök feelinges volt, és gondolom, hmm. basszakavics legyen. De hogy jutottál oda, hogy trending legyen úgymond Steam-en? Tehát ezt mondom, hogy a, hisz, ennyi marketingje volt, hogy a február elején, mikor kijött, akkor csináltak neki annyi marketinget, hogy így felpop up a mikor belépsz. És akkor megvették sokan mellettek, hogy olcsó viszonylag. Tehát meg mindenki mondta a haverjának, és a haver is mondta a haverjának. Most meg elkezdett vele játszani PewDiePie szóval. Lá, akkor már mindjárt meg fog halni. Ha mindjárt meg fog halni. lefele van. <laughs> Jó... Uh... Nem tudom, arról már beszélgettünk, hogy miben más ez, mint, mint minden másik survival game, survival game. Mm, szerintem ezt egészen jól kitárgyaltuk, nem? Tehát ez ja, a ja. csilles dolog, meg a, az összedolgozás, a saját szerverek, hogy nem mások rönek meg. Ezek, ezektől más lett? Hát Ezek nem, csak nem. mégis van egy, más Tudod, hogy ez úgy van, hogy grind és grind között is van különbség, és itt, itt valahogy Valahogy máshogy érződik a grind, talán, vagy nem, nem, a? Hát ugyanolyan, mint minden egyik kitalált survival játék, csak jó volt jó helyen? Egy olyan, mint egy Star Tew az is egy ilyen kis békés, kapálgatós, elvagyik. Nem, De hogy eznek is megvan az a feeling, meg közben, meg nem is tudom, ja, de most ez így hülye, de a másik, a skálának a másik fele, meg a rászt, és valahol kettő között van, de Míg érted? Meg, meg talán az abban eb... emelkedik ki, de hogy... Azt nem mondtuk meg eddig, hogy miben más. Eddig minden másik játékhoz hasonlítottuk. Csak azt... Abban más, hogy, hogy ez viking témájú, érted? És nincs viking témájú íz. Most ezt viccen kívül mondom, nincs viking témájú, ilyen survival game, és hogy lehet, de hogy, hogy nem, nem tudom... Megkeresem, mindjárt megmondom neked, addig beszéltek, megmondom, hogy mi az. Nem tudom, én eddig nem találkoztam vele, nekem ez bejött, tetszett adtuk neki. Igazából lehet, hogy tényleg ez is ugyan olyan lesz, mint ahogy Métany mondja, hogy, és hát talán nem is mondtad még, de hogy egy-másfél hónap múlva elül a hype, is akkor senki nem fog játszani vele, Ez totál képzeletlenül tartom, de attól függetlenül szerintem ez egy jó kis próbálkozás, és reméljük, hogy a készítők nem, esz, nem esnek két szék közé, és megtalálják, ja. hogy hogy szeretnék tovább folytatni, és hogy jó lesz. Uh, ja, a -a abban igaz. A, az, az, amit meg tudok adni, hogy ez abban más, hogy ez egy ilyen viking témájuk. Nem sok ilyen van. É, beütöttem én beütöttem azt, hogy viking is egy survival, és 110 results match your... Ez az témen? Google-en? Hölja. Google-en 110. Ja. És van itt minden, 12 euró tová... Ja, de ezt mondjuk szerintem DLC csak 4 euró, 28 ér. Ja, jó, csak minden van, sok okay. van. Oké. Sőt, van egy konkrét, amit tök úgy néz ki, mint a Valheim, az a neve, hogy Valnir, Rock Survivor. Ja, jabba, most mi vagy az népszerület, most mi vagy az népszerület, most a következő két hónapban száz játék fog kijönni. Inkább, igen. Very negatív. <laughs> De nem, ez, ez tényleg így van. Ez, ez így szokott lenni a copycat. Kopiketek, lehet, hogy a többsége az az, nem tudom. Ja. És, ö, viking témák, hát ö, ö, nem rég jött ki az Assassin's Creed. Ja, ja, Valhalla. Valhalla, ami elég sikeres volt, mint minden Assassin's Creed, bár nem tudom, mennyire sikeres. Ö, a Viking téma az mostanság menő, tény. Sandbox ah, játék is, ami nem sok van talán. Vagy-vagy francia. Vagy, volt, volt egy időszak, amikor a Curse a... az, az nagyon hátráltatta ezeket a játékokat. Most az lejött. A, az, az tipikusan ez a... crafting... Ez a crafting survival game. Minden, minden játék az volt egy időszakban. Igen, minden igen. Minden, játék. Most egy idő után így lehalt, mert már nem vett senki. Most újra megjelent, Valheimt, pont jókor, most megvették. Ennyi. Ja. Nem tudom. De nem tudok rájönni, mivel más, más survival game. Kocsi, de győzzetek meg. Jókor jó jött, amit te mondtál egyébként, hogy most már egy éve kibaszottul itt ölünk folyamatosan, és már mindenkinek tele van a töké, és már a haveréval szerette sörözni, meg nem tudom, meg, meg akármit csinálni, és hogy, hogy itt van most egy játék, ami Rohadt kerül, rohadt szórakoztató, és azt mondták, hogy haveron vegyük meg, és akkor jól fogunk sörözni közben, meg játszani. Szerintem ennyi. Szerintem ezért felkapott, egyszerű megtanulni, és ennyi. Szerintem ez ennyi. Új. Új. Új vikinges. Ez tudom, hogy kész. Szerintem lépjünk tovább. De nem tudom, mások. Tehát, mi a vélemény még, hogy miben más. Az, hogy a Chill factor, az más játékokban is benne van szerintem. De mindegy. Jó, hát mehetünk tovább is. Vagy valami hát, hozzáfűzni való? Mert hát, hát Chill factor, érted, de mondjuk aztán a elit mondom, ez az, az más zsáner. Ott, ott nem igazán kell, emlékeim szerint. Izé, koblinokat ölni, meg szúnyogoktól félni, meg hasonló csinálni. Mm, nem tudom, épp az, hogy nem, nem változott, nem annyira más, mint minden más ilyen játék, de épp elég más, hogy egy ilyen jó kis mixet eltaláljon. Ez, ez Ez, ez igaz. Na, valaki valami, esetleg menjünk tovább. akkor esetleg menj... oké okay vagyok én is. Akkor menjünk tovább, ezt már mondtuk, hogy adjunk tippet a készítőknek, mit csináljanak, mit változtassanak. Én szerintem a skill amit én felvetettem, mindenképpen rakják bele, mert szerintem egész jó mókás adalék lenne a játékhoz. Talán amit Mételj mondott, hogy ne csak egy irány legyen a játékban, hanem a végcélhoz jusshass el 102 különböző módon esetleg. Többiek? Uh, Ami nekem nem, amit én változhatnék, a lekraftolott tárgyakat valahogy szét lehetne szedni, és nem csak mondjuk így, mm. tudom, valahol, hanem, ha nem is teljes értékben visszaszedni, de, de diszponoljanak, tehát <gül> <gül> Igen tárgyak. <gül> vagy... Ez a diszponoljanak elveg egy idő után, valahol, ha a workbench Kívül, de eldobod valahol. Igen, na. Meg ez viking temetést rendeszesz, rárakod őket egy hajóra. Ja. <gül> és utána nyilat. Nice. <gül> Vagy ezt beledobálod az óceánba, tehát meg lehet télük szabadulni, de mondjuk nem tudom, én volt hogy legyártottam egy, legyártottam egy-két dolgot véletlenül, mert már megvolt, és aztán nem kellett, hanem tudom, ha csak egy. Egy valamit visszakaphatnék, vagy egy bronzot abból a dologból, akkor már boldog lennék. is tisztáfoklálnál helyet. Egyleg lenne valami értelme. Mi ja. a talent rendszer, vagy az, amit mondtál, a skill-es Ez nagyon tetszik, ez az egy tök jó ötlet. Bármi, bármi alapvető szinten is már, már hozzáadnék kis érdekességet. Ja. Mm. Építkezés talán kicsit lehetne jobb, de egyébként szerintem most is egyébként jól. Ja, hát most is így... ebben lehet Ö, Próbálják normálisra kidolgozni a levelinget, meg a izét, hogy hogy lehet egyenlíteni a talajt, mert én nem tudtam rájönni, hogy működik. A leveling, igen, egy kicsit, egy kicsit körülményes, de azért nem lehetetlen. Ja, ja. de inkább ilyen kényelmi funkciók hihaznak belőle, meg változatosság nekem számomra. Azt lehetne több. Jep. Nagyjából ennyi. Majd lefordítjuk szépen és elküldjük a készítőknek, hogy erre jutottunk. Hát óvatosan kell csinálni a ja. page Ja igen, az, az, az, az hogy mindent, amit írnak a redditen, azt nem kell Ja hát igen, nyilván. nyilván. Aztán. de ez a null like podcast, de igen, de, ránk, ránk, ránk, ránk hallgassanak, ránk fucking hallgassanak, de a redditre... Ha, ha. Láttam például olyat, hogy valaki azt akart, hogy legyenek benne lovak, hogy a lóval lehessen húzni a szeket, és akkor mondom, meg hogy olyan gyorsabban haladni, és mondom. Mi? Jó, jó, de nekem az annyira nem hiányzik. Amúgy! Hogy... Amúgy a gyorsabb haladás, az egyébként arra én is gondoltam már, hogy valamit lehetne kicsit... vonatot. Tenni. Sok vasarra, akkor csinálj vonatot. Mert azon kívül sprintez végig, azon kívül nagyon-nagyon ja. gyorsabb közlekedésem volt. Meg lehessen már, nem tudom, rúnázni a dolgokat ha már ilyen vikinges ja. játék. Jó. Ja. Valami így is lehet, de valami, valami plusz még esetleg. Erről egyébként beszélhetünk, hogyha adhatnátok mondjuk a varázslást a játékhoz, akkor az milyen lenne? Vagy miket adnátok, vagy hogy, hogy működne? Esetleg uh -huh. ez a enchanting vagy rúnázás, szerintem hasonló lehetne, hogy van egy brutálisan király fejszét, ráraksz két runát és kettővel többet sebez. Azt a vagány lenne. Vagy nem, vagy a durability, nem is jó. Ja, igen. De nem tudom, miért fanyolult a varázslás, nem tennék ennél bele. Vagy ilyen tűzlabda Hát az, az nem, nem írne bele, szerintem. Hát, hát ugye létezik a varázslás benne. Ha, igen, Val igen. Valamilyen, szerintem van egy-két ilyen fő, hogy bossz után kapott képesség, amit aktiválhatsz a kapálhatsz, meg hasonló. Gyorsabban vágsz fel, meg gyorsabban sprintálsz, vagy hogy jobb többet tudsz sprintálni, úgymond. Meg a mobok azért varázsolnak, vagy a már ugye az varázsol, az is, meg a He? a en is van egy Shaman, a egy kis Goblin Shaman, az például Shieldet varázsol, meg ö, ő dobált üzgó szerűséget. Spoiler! Ó, oh, ne! Jaj! Csak ne Gondolkodtam a, rend a rendszeren mondjuk, hogy lehetne, szerintem a három dolog is eszembe jutott, mm. hogy, hogy, hogy működhetne a varázslás, <kül> Egyrészt lehetne, nyilván adja magát a tősztaminából, mm -hmm. mert minden staminából csinálsz, szerintem... Szerintem izé passzolna a reagens alapú varázslás. Azaz? Tehát, hogy valami item kell ahhoz, hogy varázsolj. Tehát meg kell a valami... Fogyó? Fogyó termék, ja. Uh -huh. Tehát, hogy... Ez jó, szerintem, Ez Az is jó, aha. Két szürke... Mi a faszom? Szürke törpe szemmel tudsz csak varázsolni jégcsákányt. Nem tud. Tehát valami ilyen... Ú, az de jó lenne, megszabadulni az, ez... Ez a kurva sok szemtől. Igen. Tőz, az, az, az még ez még Ez nem lenne rossz, Ez jó. Ez e... még egy negyedik mód. Maga a lorehoz is passzol, úgymond, hogy azért kell a csirkecsont, meg a vér, é. hogy varázsoljál. Igen. Fú. Nagyon jó, nagyon jó. Én még gondoltam már, hogy életből is lehet varázsolni, vagy az élet meg sztaminálnak ilyen egy kombinációjából, mert ilyen vérmágia lenne kb. Uh -huh. De vagy, ez a fér, vagy az életes mágia kombinálva reagensekkel, az még szerintem egy tök jó, De nagyon a jó kudány Hogy ezért kéne még kurvára valami pouch, vagy zé, backpack, vagy hasonló inventory jó. nevélésre, ezért jó. Meg. Jó. Aha. jó. A tipikus Shama mágiát csapatni benne. Ez a... Paucsokból, táncolva, ahogy kell. Kántál, Kántálva, kántálva, Ez jó volt. Szabadon lengő pénisszel. Oh, oh, oh. Az lényeg benne. Csapatni egy rökköd, be begombázva. <laughs> Tényleg, csak akkor varázsolodsz a gombát ezt. Amúgy, amúgy. De az milyen jó ilyen nervbuff. Eh, nerf buff balansz lenne, hogy tudsz varázsolni, de hódkész vagy. <gül> Lá, ez a... Logikus. Odinnak a szerepe, hogy megjelenik. Ööööö... <gül> Lehetne, lehetne manád is, bár ez nagyon ámos módszer, és nem igazán írna ja, de... ide, de mondjuk ilyenekkel kombinálva, hogy nem tudom, megeszel egy-két gombát, akkor kapsz, nem tudom, akármennyi manát, és utána meg kell magába, vagy át a... tudod vázolni. Micsoda? Megérjük a manabár akkor? Igen. Oda, aludni, aludni, aludni. De tudod, ez így meg is van magyarázva, hogy tudod, mindenkinek be kell szedni a gombát, és együtt halucináljátok a tűzlapdát, csak fél órája püfölitek szerencsétlen, de mindegy. Az, az meg csak négy néz, hogy ezek pi, a jó akarnak. Ragnarok. Ja. És milyen spelleket raknátok bele? Hát heal egy kis healerist talán, meg Én. nem tudom, hogy gyorsabban ütsz, nem tudom, nekem a tényleg a fireball meg hasonlók azok, azok nem feküdnének. Hát van mi fírválásat ott beletennék, amitől elszaladnak mondjuk a mobok. Aha. Aha. Például, vagy milyen. Hát. Seraccok, hát villámok, villámok. villámok. villámok. Hát. De az, is, de az, az, az, az a sok kéne, hogy jöjjön, hanem felülről, az egy belé, belé csap, mint az állat. belém, nem a mobba. Öh. Be, belé csap a villám. Öh. <laughs> J-jó, dobtál, tudod? Igen. És akkor lehet le ilyen, jövezném, hogy mondjad. Még azt jelvezném, hogyha föl lehetne gyújtani az erdőket, valami szpermel egyenlíted valamit, és aztán leég az egész. Simán. Legalább lenne, lenne kórod. Na igen, az mindig hiányban van. Hát az az évből a húsból, amikor égeted a szerpentféket. Igen. Alapváltás, szper és nem passzon passzolnak, változni, medvévé változni Vagy állatokat behívni Jajaj A legutolsó meg az lenne, hogy tusz témelni ezért az meg és jön mellette is darál Azt tudsz csinálni Azt alapból is tudsz játékba És de az jön mellette is darál melletted? Igen Aha Van olyan videó előíten, hogy ugye A szörnyeknek vannak így fokai sima, egy csillagos, kétséges és akkor minden csillaggal nő a damage meg a HP-ja, és hogy valaki letenyésztett egy falkányi két csillagos farkast, és oda ment vele az utolsó bosshoz, de így képregény volt a játék, szóval egy olyan alacsony volt az FPS-e, és így a farkasok egy 5 másodperc alatt leütötték a csobort. Nice. De szóval lehet csinálni, ebből csak mondtárás. Meg is érdemli. Farkasán <gül> tudnál változni, ilyesmi. Az jó lenne. Vír farkas, strigvír akarok változni. Strigvír. Oh. Na jó, szerintem végeztünk, úgy gondolom. Né, trivia? Nincs trivia. <gül> nincs trivia. Nem kaptam. Nincs, nem nincs magam. Nem <gül> <gül> Oh, damn. Azt tudtátok, hogy... Általában ugye, amikor a Ragnarök volt, amikor betéptek a vikingek, uh -huh. akkor igazából a Sámán húgyát itták meg. Mi Mi? Fúj! Mert hogy jó be vagy gombázva, és vi viszont te nem akarsz annyira begombázva lenni, mint a Sámán. Ja. <sítható> akkor a, a legegyszerűbb megoldás, hogy megkészült a húgyát. Wow. Uh -huh. Azt körbeadod, aztán csapatjátok, mert parti mert vikingek vagyok. Hmm. A vikingként lehet nem partizni egyébként. Hát... És maga a berserker szó az izéből jön a... Mi az? Medvebőr. Rádi, Igazából csak egy szagából van, nem is biztos, hogy léteztek a viking berserkerek. De egy szagából van egy ilyen, hogy ők mindig izét hordtak. ez medvebőrt. Medvebőrt. A berserkerek. A berserkerek. Elméletileg, ez a, gyakorlatilag nem léteztek, elméletileg, igen. Elé, és az egyik első terror taktika volt a berzerker, úgymond. De ez nagyon legendák, Mert nem, nem feltétlenül harcolsz egy olyan emberrel, aki félmesztelenül csak egy ö, ö, medvebőrben, így a fején körülbelül, vágdossa magát, ordibál, nyáladzik, mert be van gombázva. Nem feltétlenül harcolsz vele, mert nem biztos, hogy a bajot ki tudsz jönni. De, De ez gyakran futott. A keltáknál is ez volt, hogy minél nagyobb Jampi voltál, annál kevesebb vonultál a, vonult át, a És azért. Gondold el, hogy római légiós vagy Mitannyi egy személy egy csávó egyszáv fazba És ott is felögnek, és mi a túvró? Ezekkel nem harcolok hát mondjuk a, Ezt hozzáteszem, hogy ez akkor történik meg, hogyha éppen a római katona nem volt Alakzatban ja. Akkor simán Ha alakzatban van, akkor gyere Tehát ez a... Vagyunk 80-en. Vagyunk mi csinálsz? Ha nincs a lagzatban, akkor beszarnál. <gül> Biztos. Meg a, a, de ő meg azért nem volt a kelta, mert be volt festve. Ugye? Olyan színekben, hogy a, a, a, ott nem fogják bántani. Mert az isteneknek kegyes. <gül> Érdekes. Logikus. logikus. De ez de, de, semmivel sem külön, mint a Warhammer 40 ezes orkoknak a, a, a, a, pirom, a piros gyorsabb. És, <gül> és tényleg gyorsabb. És a, a, lila, a lila orkot nem látja senki. De láttam már lila, lila orkot? <gül> de jó, jó, jó köszönöm, én... hogy itt voltatok akkor. Mi köszönjük? Vagy, vagy akartatok még valamit mondani? Azt, hogy Sziasztok! Ja, igen, iratkozatok Ja, Iratkozzatok fel ránk, mutassatok meg a barátaitoknak, írjatok nekünk e egy a 01podcastkukazgmail.com-ra, természetesen ez végig betűvel van. Ú, csatlakozzatok a discordunkhoz. Nem tudom, ennyi. A discordunkon már napokkal előtte lehet tudni, hogy mi lesz a téma. És igenis, a kérdések? És őrületes és... dolgokat posztol, szöcsi meg ilyenek. Olyan négy a... Fú. <sínt> Nagyon kringe. K olyan, én, olyan énének vannak itt. Igen. Itt pop, majd so szó pop pop. -pop, -pop. <sínt> Nagyon szóval, köszönöm, hogy itt voltatok. Szevasztok. Sziasztok. Alia.